Immaginiamo la scena, no? È mattina presto, ehm la concentrazione non è ancora proprio al massimo. Ah, la classica situazione in cui il caffè deve ancora fare effetto, insomma. Esatto, e si finisce di scrivere questa email infuocata, magari, cioè sfogandosi amaramente sull'ultimo progetto gestito malissimo dal responsabile. Situazione pericolosissima, già lo sento. Eh, le dita volano sulla tastiera, si preme invio con soddisfazione e un millisecondo dopo Mh, mm, il sangue si gira nelle vene. Perché nel campo del destinatario c'era il completamento automatico, vero? Ma certo, c'era l'intera mailing list aziendale. Il cuore, cioè, salta un battito, sale quel sudore freddo lungo la schiena, lo stomaco si chiude proprio in una morsa. È il panico totale, un vero incubo a occhi aperti. <ride> ma se dicessimo che questo disastro, ehm, questa sensazione imminente di fine del mondo potrebbe in realtà nascondere la lezione più preziosa dell'intera settimana. Guarda, è un'idea che scardina completamente le nostre abitudini mentali, ma è esattamente così. Quel momento di puro eh, diciamo terrore è in realtà il punto di partenza per una trasformazione radicale. Bene, sento che il caffè adesso sta facendo effetto e l'energia è quella giusta per dare il benvenuto a chi si è appena sintonizzato qui su Pixell Radio. Buongiorno a tutti. È il momento di Pix Morning per accendere il buongiorno, il programma pensato apposta per far partire la giornata con la marcia giusta, esplorando idee che mh mm, che cambiano la prospettiva E oggi, come avrete sicuramente intuito da questa intro un po' ansiogena, ci mettiamo molto comodi in una situazione parecchio scomoda. Assolutamente sì. Affrontiamo un argomento che fa parte dell'esperienza quotidiana di chiunque abbia un battito cardiaco, ma che, cioè, cerchiamo costantemente di evitare come se fosse radioattivo. Parliamo di errori, insomma, di sbagli, di quelle cadute rovinose che fanno arrossire, andare nel pallone e che quasi sempre portano con sé una profonda Ehm, um, sensazione di vergogna. Ehm, perché è un vero e proprio tabù, sia sociale che psicologico. Il solo pensiero di commettere un passo falso, specialmente sul posto di lavoro, fa scattare un allarme assordante nel cervello. Vero, tipo durante una presentazione importante o in una relazione a cui teniamo tanto. Esatto. La cosa affascinante, se ci fermiamo ad analizzarla a freddo, è che passiamo l'intera esistenza a cercare di costruire un percorso immacolato, senza la minima sbavatura, il curriculum perfetto, la reputazione di ferro. Precisamente. Ma se provassimo a ribaltare completamente questa prospettiva oggi, se l'errore non fosse affatto una condanna o un verdetto definitivo sul nostro valore personale. Aspetta, aspetta. Analizziamo bene questo punto perché suona un po' controintuitivo. Dimmi tutto. Significa forse che dovremmo accogliere il momento in cui, non so, inviamo quell'email compromettente a tutta l'azienda con un bel sorriso stampato in faccia, facendo finta di nulla? Beh, no. Eh, non esattamente con un sorriso di compiacimento, cioè l'imbarazzo è normalissimo e naturale. Ah, ecco, mi sembrava strano. Però dovremmo accoglierlo con estrema curiosità, quello sì. Se guardiamo alla realtà dei fatti, alla biografia delle menti più brillanti della storia, dietro ogni grandissimo successo c'è una scia di disastri. Decine di tentativi andati a vuoto, dici? Centinaia, a volte migliaia. Sbagliare non è solo ehm um, una caratteristica pittoresca dell'essere umano, è e una vera e propria necessità biologica e pratica per l'apprendimento. Cioè, il cervello impara solo così. Solo ed esclusivamente per prove ed errori. Senza l'errore non esiste calibrazione. Non si impara a camminare senza cadere, giusto? Giustissimo e quindi oggi l'obiettivo è fornire a chi ci ascolta gli strumenti per accogliere l'errore come una parte diciamo essenziale e inevitabile del percorso, non come una macchia indelebile sulla propria identità, ma come il gradino fondamentale che permette di salire di livello è una visione che ha un potenziale liberatorio enorme, devo dire. Assolutamente, ti toglie un peso gigantesco dalle spalle. E questo ci permette di introdurre in modo del tutto naturale uno degli spazi più amati del nostro programma mattutino. Apriamo le orecchie. È il momento della rubrica La sapienza popolare 2.0, è quello spazio in cui prendiamo i vecchi detti, quelli dei nonni e li analizziamo sotto la lente della scienza moderna. Adoro questo spazio. Il proverbio di oggi è un vero e proprio pilastro assoluto della nostra cultura. Ovvio, sbagliando si impara. È eh, sbagliando si impara. Una frase che abbiamo sentito talmente tante volte da averla ormai svuotata di ogni significato, no? Sì, sembra quasi una pacca sulla spalla di consolazione quando fai un pasticcio. Esatto, una roba tipo dai, non fa niente. Eppure nel suo significato originale letterale, questo proverbio racchiude una verità neuroscientifica potentissima. Spiegaceci un po' meglio sottolinea che l'errore non è mai un punto di arrivo, ma un passaggio obbligato, è un ponte verso la competenza. Il problema cruciale però è che esiste un divario enorme, quasi incolmabile tra il conoscere a memoria questa frasettino e il viverle davvero sulla propria pelle. Precisamente. Un divario che è grande quanto un oceano, direi. A livello logico eh, lo sappiamo tutti perfettamente che l'errore serve per crescere. Sulla carta siamo tutti d'accordo. Però appena sbagliamo un calcolo in una riunione o diciamo la cosa sbagliata al momento meno opportuno, ci sentiamo istantaneamente le persone peggiori del pianeta Terra. Certo, un crollo dell'autostima in 3 secondini netti. Qual è il colpevole di questo cortocircuito? Cioè, tra la nostra mente razionale e questa reazione emotiva così devastante. Guarda, il colpevole principale è il nostro imprinting culturale e in modo particolare il modello educativo scolastico e anche quello familiare, insomma. Uh, andiamo a toccare un tasto dolente. Eh sì, perché fin dai primissimi anni di vita siamo stati condizionati ad associare l'errore a una mancanza di capacità intrinseca, a una specie di colpa da espiare. Il famoso segnaccio sul quaderno. Esatto. Pensiamo al simbolo universale di questo condizionamento, la penna russa. Nel sistema scolastico tradizionale, che è molto basato sull'efficienza, l'errore in un'equazione non veniva quasi mai trattato come un'opportunità di indagine. In che senso indagine? Cioè, l'insegnante raramente si sedeva di fianco a te per dirti: "Interessante, quale ragionamento logico ti ha portato a questa conclusione errata? Esploriamo insieme il processo". Ma magari, io ricordo solo gran brutti voti e ansia. L'errore veniva trattato come un'infrazione al codice stradale praticamente. Segnaccio rosso, voto basso, penalizzazione e di riflesso ovviamente la delusione sul volto dei genitori a casa. E qui ehm la questione si fa davvero illuminante per me. Noi abbiamo completamente interiorizzato quella penna rossa, non è che l'abbiamo lasciata sul banco delle elementari. Ce la portiamo dietro, sempre. Ce l'abbiamo costantemente nel taschino del cervello pronta a scattare e a correggere, anche adesso che siamo adulti e professionisti fatti finiti. Hai usato la parola giusta, interiorizzato. Abbiamo automatizzato un'equazione profondamente tossica, errore uguale incompetenza, oppure errore uguale perdita di approvazione. Terribile. E come se ne esce? Se vogliamo smantellare questa dinamica nel mondo adulto, il primo concetto chiave da radicare nella mente è un cambio di paradigma radicale. Dobbiamo capire che un errore, spogliato da tutto il bagaglio emotivo, è semplicemente un dato. Un dato, in che senso come una statistica o un numero su un foglio Excel. Proprio così. È un'informazione oggettiva, è un preziosissimo feedback restituito dalla realtà, un feedback neutro. Sì, neutro. Ti dice solo che un'azione specifica non ha prodotto il risultato che speravi. Immaginiamo uno scienziato in un laboratorio chimico, ok? Ok, ho l'immagine in testa, col camice. Se formula un'ipotesi, mescola due sostanze e non ottiene la reazione molecolare che cercava, cosa fa? Di certo non si butta sul pavimento disperato urlando "Sono un pessimo essere umano, non valgo nulla". Speriamo di no, poverino. Lo scienziato, molto tranquillamente, annota il risultato sul suo taccuino. Quell'esperimento fallito gli ha appena regalato un'informazione fondamentale per la sua ricerca. Cioè, ora sa per certo che quella specifica combinazione di sostanze non funziona. Ha ristretto il campo. Perfetto. Senza esperimenti e senza errori non si raccolgono dati e senza l'acquisizione di nuovi dati, l'apprendimento e l'evoluzione si fermano istantaneamente. È matematica. Mi inserisco su questo punto perché è super affascinante, ma fa emergere anche un dubbio molto pratico, almeno per quanto mi riguarda. Vai con il dubbio. Allora, la teoria del dato dal laboratorio freddo e oggettivo è bellissima e inattaccabile, ma c'è un problema di fondo. Quale? Se io commetto un errore madornale in diretta radiofonica Adesso no. Mettiamo che balbetto o sbaglio clamorosamente il nome di un ospite importantissimo. L'istinto primordiale che sento non è quello di prendere appunti sul taccuino come un ricercatore impassibile. Immagino di no. L'istinto è quello di nascondermi letteralmente sotto la scrivania e staccare i cavi del microfono. Il mio stomaco si chiude proprio. Certo, la reazione di fuga. Ecco, se l'errore è solo un dato oggettivo, perché a livello fisico ed emotivo fa così spaventosamente male? Questa è l'obiezione fondamentale, guarda, perché tocca la vera radice del nostro funzionamento biologico. Il dolore emotivo, quel bruciore allo stomaco di cui parli, non è un difetto di fabbrica tuo. Ah, meno male. È un meccanismo di sopravvivenza. Deriva dal fatto che il nostro sistema limbico, e in particolare la amigdala, che è la parte più antica e istintiva del nostro cervello, giusto? Esattissimo. Ecco, l'amigdala non distingue affatto tra una minaccia fisica e una minaccia sociale. Nel nostro passato evolutivo, vivere nelle savane preistoriche significava che dipendevamo totalmente dall'appartenenza al nostro branco, alla tribù, certo. Da soli si moriva in due giorni. In quell'ambiente ostile equivaleva a morte certa, sbranati da un predatore. Mamma mia. Quindi il cervello ha imparato a interpretare l'errore sociale come una vera e propria minaccia letale. Ma è pazzesco, quindi stiamo letteralmente reagendo a un banale refuso in un'email come se fossimo inseguiti da una tigre dai denti a sciabola o cacciati dalla caverna a pedate. L'hai riassunto perfettamente. Il nostro hardware biologico è rimasto bloccato all'età della pietra ma noi lavoriamo in giacca e cravatta negli uffici con l'aria condizionata. E oggi immagino il rischio di esclusione tribale si traduce nel terrore di perdere il lavoro, la reputazione o di essere presi in giro dai colleghi. Esatto. La middala sequestra letteralmente il cervello, pompa cortisolo e adrenalina a 1000 nel sangue e ci fa sentire in pericolo di vita. Ecco perché brucia fisicamente. E come si spegne questo allarme assordante? Dobbiamo compiere un atto di volontà, uno sforzo cosciente per spostare l'elaborazione di questo evento dalla parte emotiva e antica fino alla corteccia prefrontale, che sarebbe la sede del pensiero logico e analitico. Precisamente, dalla pancia alla tessa, per intenderci. Sai a cosa mi fa pensare questa necessità di separare, diciamo, il dato oggettivo dal panico emotivo puro? Dimmi. Mi viene in mente il modo in cui vengono addestrati i piloti di linea moderni. Loro passano centinaia di ore chiusi dentro i simulatori di volo e lì ne succedono di tutti i colori. E come? Durante quegli addestramenti si schiantano virtualmente decine e decine di volte contro montagne, sbagliano manovre di atterraggio col vento forte, mandano in stallo i motori. Cose che nella realtà sarebbero catastrofiche. Assolutamente. Ma quando il simulatore si spegne e si aprono le porte, il pilota non pensa mica di essere un criminale o un totale incapace che non merita di vivere. Analizza la telemetria, immagino. Esatto. Si siede e guarda i grafici. Lo schianto è semplicemente un dato essenziale per calibrare i suoi riflessi, così da non commettere mai più quell'errore nella vita reale. L'errore nel simulatore è vitale, letteralmente vitale per la sicurezza dei passeggeri in futuro. È un'analogia straordinariamente calzante questa del simulatore. Mostra esattamente come la corteccia prefrontale dovrebbe processare un fallimento. Valutando le cause tecniche e basta. Sì, isolando la manovra sbagliata senza minimamente attaccare l'identità o l'autostima del pilota. Bellissimo. E per riuscire a fare questo passaggio dalla pancia alla testa nella vita di tutti i giorni, immagino ci serva un metodo. Dobbiamo proprio installare una nuova procedura nel nostro sistema operativo mentale. E questo signore e signora all'ascolto ci lancia a una velocità di crociera perfetta verso la nostra rubrica dedicata alle strategie pratiche. Rullino i tamburi. Benvenuti nello spazio Habitack di Box Morning. È il momento in cui scoviamo ed decodifichiamo quelle piccole abitudini quotidiane in grado di generare un impatto sproporzionato sulla qualità del nostro lavoro e della nostra vita. Ed è il momento di tirare fuori il taccuino. L'abitudine che acceriamo oggi ha un nome che suona un pochino tecnico, ma vi assicuro che racchiude una vera e propria magia psicologica. Si chiama il reframe dell'errore. Esatto, reframe. È un termine preso in prestito dalla psicologia cognitiva e significa letteralmente reincadrare, cambiare la cornice. Faccio un esempio visivo per capire meglio. Proviamo a immaginare di trovarci in una bellissima galleria d'arte fermi davanti a un dipinto ok ci sono se noi cambiamo la cornice che circonda quel quadro o magari modifichiamo drasticamente l'illuminazione nella stanza passando da una luce freddissima e asetica a una luce calda e accogliente cambia tutto la nostra percezione emotiva di quell'opera d'arte cambia in modo totale eppure la tela fisica i colori messi dal pittore sono rimasti identici quindi il trucco quando si commette uno sbaglio sta tutto nel modificare la cornice con con cui lo guardiamo. Precisamente, e la cornice, in questo caso specifico, è il linguaggio interno che utilizziamo, cioè le parole che usiamo nel silenzio della nostra mente, quelle voci che ci parlano mentre cerchiamo di rimediare un pasticcio. Proprio quelle. Il linguaggio interno non si limita a descrivere la nostra realtà emotiva, ma la crea dal nulla. Eh, e spesso le diciamo cose non proprio carine a noi stessi. Infatti, Quando compiamo un passo falso, la reazione automatica dettata da quella migdala spaventata di cui parlavamo prima è formulare frasi definitive come ho fallito, sono del tutto incapace, non combinerò mai nulla di buono nella vita. Classico. Dobbiamo fare una grandissima attenzione a queste frasi perché sono sentenze inappellabili attaccano la nostra identità più profonda e chiudono all'istante ogni possibile via di sviluppo o di analisi oggettiva. E il refram cognitivo in cosa consiste allora? È un atto di ribellione. Consiste nel sostituire intenzionalmente queste sentenze definitive con domande aperte. Ad esempio, invece di diagnosticare fine della storia, ho fallito, bisogna sforzarsi attivamente di chiedere a se stessi cosa mi sta insegnando questa situazione precisa. Ah, molto diverso. Oppure usare formule più orientate al processo, dicendosi ad alta voce: "Ok, questo è solo un passaggio necessario per arrivare alla soluzione finale". Sai chi fa esattamente questa cosa tutti i giorni? Chi lavora nel mondo della programmazione e dell'informatica. Hanno questa forma mentis integrata di default praticamente. È l'esatto concetto del debugging di un software. Spiegaci un po' come funziona il debugging per i non addetti ai lavori. È semplice. Quando un programmatore scrive, che ne so, migliaia di righe di codice per creare una nuova applicazione e poi preme il tasto per lanciare il programma, è quasi matematico che non funzioni al primo tentativo. Sarebbe un miracolo altrimenti. Esatto. Il sistema va in crash, lo schermo si riempie di scritte rosse e restituisce un errore critico. Ma il programmatore non è che prende il portatile e l'orancia dalla finestra gridando di essere un fallimento umano indegno d'amore. Beh, almeno ce lo auguriamo caldamente per la salute dei suoi poveri colleghi di scrivania. Assolutamente. Il programmatore fa una cosa radicalmente diversa. Si siede, fa un bel respiro e va alla ricerca del bug, dell'insetto nel sistema che blocca tutto. Passa in rassegna tutto il lavoro fatto. Sì, guarda la sintassi e la ricerca di quell'unica singola riga di codice che ha innescato il problema. Magari è un punto e virgola mancante? Una volta isolato il problema, lo corregge e rilancia il programma per vedere se adesso gira. Molto razionale. Il software che va in crash non remette mica un giudizio morale sull'anima del programmatore, no? È solo un sistema binario che comunica un dato. Ehi, Attenzione, alla riga 45 c'è una virgola fuori posto. Riquadrare l'errore significa esattamente questo: fare il debugging dei nostri processi quotidiani e delle nostre azioni, senza mai fare drammi sulla nostra identità personale. L'immagine del debugging spiega la perfezione e il distacco emotivo necessario e funziona in ogni campo, non solo con i computer. Ma certo. Se allarghiamo lo sguardo alla storia delle grandi innovazioni umane, Troviamo esempi strabilianti di questa mentalità applicata su larga scala. Hai qualche esempio storico da snocciolare? Un caso da manuale scolastico, ma che merita sempre di essere ripassato per la sua potenza incredibile, è quello di Thomas Edison. Ah, la lampadina. Esatto, il lungo ed estenuante viaggio che ha portato all'invenzione della lampadina a incandescenza commerciale. Molti pensano che Edison e il suo team abbiano avuto un'illuminazione improvvisa, un colpo di genio notturno. Invece è stato un bagno di sangue di tentativi falliti. Hanno testato fisicamente migliaia e migliaia di materiali diversi per trovare un filamento che si illuminasse senza bruciare immediatamente. Cioè, cosa provavano? Di tutto. Hanno provato il bambù, fili di cotone impregnati, carta carbonizzata. Pazzesco. Addirittura Pare abbiano provato con dei peli di barba. Nessun materiale sembrava resistere al calore della corrente. Guarda, è una prospettiva davvero vertiginosa se ci metti i piedi dentro. Pensiamo solo alla frustrazione di dedicare mesi di ricerca a un materiale specifico, prepararlo e poi vederlo polverizzarsi in una nuvola di fumo in un secondo netto. Una frustrazione che distruggerebbe chiunque. Dopo 300 o 400 tentativi a vuoto, La stragrande maggioranza delle persone avrebbe gettato la spugna, convincendosi che fosse fisicamente impossibile creare una lampadina. E la sera saremmo tornati a illuminare le case e le strade con l'olio di balena, molto probabilmente. Esattamente ed è proprio in questo bivio critico, in questo abisso di frustrazione, che entra in gioco la magia salvifica del reframing cognitivo di cui parlavamo. Cosa disse Edison? Le cronache dell'epoca riportano che, di fronte all'ennesimo immancabile fallimento di un test, Qualcuno domandò a Edison come riuscisse a sopportare il peso psicologico di aver fallito clamorosamente per migliaia di volte consecutive. Una domanda legittima. La sua risposta è passata alla storia, perché è il manifesto definitivo delle reframe. Disse con molta calma. Non ho fallito. Ho semplicemente trovato 10.000 modi che non funzionano. Wow. Wow. 10.000 modi che non funzionano. Non è solo una frasettina d'effetto per fare bella figura con i giornalisti. È un vero e proprio capovolgimento delle regole del gioco mentale. È un cambio di prospettiva geniale. Trattare l'errore sistematico come un esperimento scientifico in corso mantiene il cervello costantemente in movimento. Non ti blocca. Previene quella famosa paralisi d'analisi che ci pietrifica quando subentra la paura del giudizio altrui. Se Edison avesse fuso la propria identità personale con l'esito disastroso dei suoi test, si sarebbe arreso quasi subito, schiacciato dal peso del sentirsi un fallito. Invece, lui eliminava le variabili. Esatto considerandoli invece come una sistematica e necessaria eliminazione di ostacoli del tipo d'accordo la carta carbonizzata si distrugge troppo in fretta scartiamola e passiamo alla prossima variabile sulla lista ha preservato intatta l'energia mentale necessaria per arrivare alla soluzione finale è una narrazione incredibilmente potente davvero stimolante tuttavia facciamo l'avvocato del diavolo e caliamo questo bel concetto nella realtà di tutti i giorni. Vai, caliamolo a terra. Per noi comuni mortali che ci ascoltano mentre vanno a lavorare, che non siamo chiusi in un laboratorio ottocentesco a inventare la lampadina. Ma magari stiamo cercando di gestire le lamentele di un cliente molto arrabbiato al telefono. O stiamo pregando di non perdere il filo del discorso durante una lunghissima presentazione su Zoom con i capi collegati. Esatto. Erco, la teoria regge anche qui. Cambiare le parole che usiamo nella nostra testa è sicuramente un punto di partenza formidabile. Senza dubbio. Ma come si fa a trasformare questa filosofia, diciamo zen del reframe, in una pratica tangibile e meccanica da applicare al volo? Come evitiamo che questa bella consapevolezza evapori magicamente già all'ora di pranzo, non appena il primo vero imprevisto della giornata ci farà saltare i nervi? Hai centrato il punto critico di ogni cambiamento. Per radicare una nuova abitudine, affidarsi solo alla forza di volontà o all'ispirazione del momento non basta mai, mai ci si dimentica subito. Servono dei protocolli operativi chiari, delle vere e proprie procedure di emergenza da seguire meccanicamente quando il cervello va inevitabilmente in tilt. E allora è proprio il momento di fornire a chi ci sta ascoltando in questo momento un vero e proprio protocollo d'emergenza per la giornata lavorativa che sta iniziando. Prendete appunti mentalmente. Vogliamo consegnare una specie di kit di pronto soccorso emotivo, insomma, da tenere metaforicamente nel cassetto della scrivania e da aprire quando capiterà di commettere un passo falso nelle prossime ore. Perché capiterà? È una certezza matematica. È un protocollo strutturato in tre semplicissime mosse sequenziali. Segnatevele: fermarsi, respirare, riformulare. Tre step apparentemente elementari, ma che agiscono a un livello profondo sulla nostra neurobiologia in allarme. Vediamoli. Appena ci si rende conto dell'errore, che so, l'email inviata alla persona sbagliata o il dato finanziario invertito nel report da consegnare, la regola numero 1 è assoluta è non reagire d'impulso, mai farsi guidare dal panico. Le azioni dettate dal panico peggiorano sistematicamente la situazione. Bisogna letteralmente fermarsi, anche fisicamente, staccare le mani dalla tastiera, fare un passo indietro dalla scrivania. Il secondo step è il famoso respiro profondo. Serve per abbassare il battito cardiaco e calmare la tempesta chimica di cortisolo. E infine, il terzo step critico, riformulare la situazione a mente fredda. Invece di lasciar partire in automatico il disco rotto del «Ecco, lo sapevo, sono il solito disastro, mi licenzieranno». Ci si deve costringere a verbalizzare, magari anche a mezza voce. D'accordo, questa mossa non ha portato il risultato previsto. Qual è la primissima azione pratica e sensata per rimediare? E qui um, c'è un dettaglio fondamentale per far funzionare questo protocollo. L'invito è di trattare se stessi con la stessa esatta compassione, pazienza e tolleranza che si riserverebbe a un collega stimato o a un amico intimo in seria difficoltà. Tale questo. Provate a pensarci. Se un vostro amico fidato fa un errore in assoluta buona fede, non è che gli urliamo in faccia che è un incapace senza speranza e che deve vergognarsi per sempre? No. Spero di no per le vostre amicizie. Gli mettiamo una mano sulla spalla e gli chiediamo semplicemente: "Ok, tranquillo, è andata così. Come ne usciamo insieme?". Perché allora applichiamo sistematicamente una crudeltà inaudita verso noi stessi quando siamo soli. È un paradosso molto molto doloroso. Siamo di gran lunga i giudici più spietati di noi stessi. Ma per rinforzare questo protocollo d'emergenza, per dargli ancora più sostanza nel tempo, c'è un passo in più. Svelaci questo passo. Un'azione fisica e concreta che ritengo abbia un impatto trasformativo enorme su chiunque la applichi. Se vogliamo davvero che l'errore si evolva da nemico pubblico numero 1 al nostro migliore insegnante, dobbiamo iniziare a prendere appunti durante le sue lezioni. Mi piace. E come si fa? Il consiglio pratico è di inaugurare fin da oggi, proprio stamattina, un diario degli errori utili. Un diario? Aspetta, spieghiamolo bene, però per non farlo sembrare il classico diario segreto dell'adolescenza in cui annotare i cuori infranti o i dolci bruciati in forno la domenica. Non ci sono lucchetti a forma di cuore, tranquilli. Come funziona nella pratica operativa quotiliana? Niente sfoghi emotivi o vittimismo, è uno strumento di analisi pura. Si tratta di prendere un piccolo quaderno fisico da tenere nel cassetto o banalmente di aprire un documento digitale protetto da password sul computer e dividerlo idealmente in due colonne. Due colonne. Perché proprio scrivere? È essenziale l'atto di scrivere fisicamente, perché l'esternalizzazione costringe il cervello a usare i centri linguistici e logici e questo allontana il problema dall'amigdala che genera l'ansia. Lo metti su carta, lo tiri fuori dalla testa. Molto razionale il famoso debugging. E cosa si scrive nelle due colonne? Nella colonna di sinistra si appunta lo sbaglio commesso, descrivendolo in modo chirurgico, asettico, oggettivo, spogliato da ogni dramma, solo i fatti nudi e crudi. Esatto. Nella colonna di destra, in corrispondenza di quell'errore, si formula la lezione estratta, la nuova procedura da seguire o l'azione correttiva da implementare in futuro. Dai, facciamo un esempio pratico per chi ci ascolta. Prendiamo un caso lavorativo abbastanza complesso, non la banale distrazione da 5 minuti, ma qualcosa di decisamente più spinoso. Proviamo. Immaginiamo di aver presentato a un cliente importantissimo, da cui dipende il fatturato, dei dati finanziari vecchi di 3 mesi. Perché? Perché all'ultimo minuto, presi dalla fretta, abbiamo aperto e condiviso a schermo il file sbagliato uno scenario da sudori freddi immediati. L'imbarazzo è stato totale nella stanza. Ecco come si compila il diario in un caso di figuraccia simile. È un ottimo esempio. Allora, nella colonna di sinistra del nostro diario scriveremo unicamente i fatti accaduti. Ad esempio, durante il meeting con il cliente X ho proiettato la versione non aggiornata delle slide finanziarie causando una grossa confusione sui numeri. Nessun aggettivo denigratorio su me stesso. Nessuno. Non scriverai sono stato uno stupido incompetente. Solo l'evento neutro. E poi nella colonna di destra estrarrò la procedura di salvaguardia e il famoso debugging per non ricascarci mai più. Cosa scriveresti? Una rigida nomenclatura per nominare i file. Creerò una cartella chiamata Presentazione definitiva sul desktop contenente unicamente il file aggiornato e corretto preparandola 15 minuti prima di ogni meeting critico. Punto. Fine dell'operazione di salvataggio. È straordinario se ci pensi. Abbiamo spostato l'evento dal piano dell'identità personale ferita al piano della pura procedura operativa da ottimizzare. Esatto. È meccanica applicata al comportamento. Il vero inestimabile valore di questa pratica emerge magicamente nel lungo periodo. Quando rileggi tutto Sì, perché compilando questo documento con grande onestà settimana dopo settimana, ti assicuro che dopo un anno di lavoro non ci si ritroverà per le mani un deprimente archivio dei propri fallimenti personali, assolutamente no. E cosa diventa allora? ci si avrà creato dal nulla un personalissimo, infallibile manuale di istruzioni per il proprio successo. Sarà la mappa iper dettagliata delle proprie aree di vulnerabilità e di tutti i sistemi di sicurezza messi in atto per proteggerle. Fantastico. È letteralmente come avere a disposizione h24 un mentore privato o un consulente expertissimo che però è stato scritto interamente di nostro pugno, basato sulla nostra specifica esperienza maturata nel mondo reale, sudando e sbagliando. Devo dire che l'idea di trasformare le cadute e le figuracce in un vero e proprio manuale di istruzioni operativo ehm fa quasi venire voglia di uscire là fuori in questo istante e provare a cimentarsi in qualcosa di difficilissimo, eh, anche correndo il rischio enorme di schiantarsi, no? Sì. Solo per poter raccogliere nuovi dati preziosi per il proprio diario degli errori. E con questa riflessione direi che il quadro odierno è completo, insomma. Abbiamo fatto un bel viaggio. Abbiamo smontato i pregiudizi analizzando i danni dell'imprinting della penna rossa, abbiamo esplorato la biologia dell'amigdala e hackerato la nostra reazione di panico con il refram cognitivo e infine abbiamo introdotto il protocollo di emergenza e lo strumento potentissimo del diario. Non male per essere mattina presto. Ora, per affrontare veramente la giornata con la mentalità fredda e lucida da piloti nel simulatore, serve solo quell'ultima spintarella decisiva, quella per uscire di casa con la corazza giusta e il sorriso. Il tassello finale per chiudere e completare l'assetto mentale di oggi. Ed eccoci giunti al momento che amiamo di più in Pix Morning, la chiusura del cerchio per chi ci ascolta. Diamo il benvenuto nei Il Codice Sorgente. Il momento della ricarica. È quello spazio finale in cui estraiamo la riga di codice fondamentale il principio guida definitivo da installare nel nostro sistema operativo e da far girare felicemente in background per tutta la durata della giornata. E oggi abbiamo scomodato un gigante vero. Eh sì, la citazione che abbiamo scelto oggi è di quelle che fanno tremare i polsi, un peso massimo assoluto della storia. Nelson Mandela. Appunto. La frase recita semplicemente così: Non perdo mai, o vinco o imparo. Guarda C'è un'incredibile oceanica profondità di pensiero condensata in queste pochissime parole. Questa frase è la sintesi perfetta, sia poetica che chirurgica di tutto il percorso mentale che abbiamo tracciato insieme stamattina. Mette i brividi. La sua potenza di rompente risiede proprio nella sua assolutezza linguistica. Mandela elimina completamente dal vocabolario umano l'opzione della sconfitta, intesa come agnentamento o fine della partita. La cancella. Ci ricorda con forza Che perdere una gara o magari ricevere un bruciante rifiuto lavorativo per cui c'eravamo preparati mesi o veder naufragare un progetto a cui si è dedicato tanto tempo e cuore non equivalgono mai, e dico mai, a una condanna definitiva sulla nostra persona. Non sono muri invalicabili di cemento o armato contro cui la nostra storia va a infrangersi. Piuttosto direi che sono capitoli di un libro lunghissimo che stiamo ancora attivamente scrivendo pagina dopo pagina. Proprio così, bella immagine. Sono come i fisiologici tornanti e quelle curve impegnative lungo una bellissima strada di montagna. A volte ci costringono inevitabilmente a scalare le marce e rallentare. A volte ci spaventano facendoci sbandare un pochino verso il burrone ma fanno parte integrante e necessaria della conformazione del tracciato per arrivare in cima. Ed è inutile arrabbiarsi con la montagna perché ha le curve. No, esatto. Affrontare queste deviazioni inevitabili con un atteggiamento di pura scoperta, ponendosi costantemente la domanda quale direzione inedita e interessante mi costringerà a prendere adesso questo ostacolo imprevisto, invece che affrontarlo con terrore e vergogna. E questo approccio non si limita ad alleggerire tantissimo il carico psicologico, fa molto di più. Ci avvicina inesorabilmente e fa talmente alla nostra meta finale. Chi è davvero in grado di estrarre un'istruzione preziosa da ogni singolo passo falso Si trasforma piano piano in una forza che non può essere fermata a lungo da nessuno. Diventa resiliente per natura. E raccogliendo a pieno questo spirito di instancabile curiosità verso l'imprevisto e questa sorta di superimmunità alla paura del fallimento, prima di salutare chi è all'ascolto stamattina, vogliamo lanciare una piccola sana provocazione. Mi piacciono le tue provocazioni, sentiamo. Una sfida del tutto inedita per questo nuovo giorno che è appena iniziato. Visto che tutti noi abbiamo davanti ore e ore imprevedibili, dense di decisioni veloci, relazioni complicate e sfide sul lavoro, quale piccolo errore innocuo possiamo permetterci di commettere intenzionalmente oggi? Ah, attenzione, questo è un rovesciamento della prospettiva davvero affascinante: andare a caccia dell'errore. Esatto, rovesciamo il tavolo e cambiamo le regole. Scegliamo di uscire volontariamente dalla nostra rassicurante e un po' noiosa bolla di controllo assoluto. Una piccola escursione fuori dalla zona di comfort. Ci mentiamoci in un'azione nuova e sapendo già in partenza matematicamente che il risultato sarà imperfetto o addirittura un pochino goffo. Dammi qualche idea pratica per chi ci ascolta. Non so, proviamo a parlare quella lingua straniera in cui ci sentiamo arrugginiti durante una call internazionale, invece di far parlare il collega. Oppure proponiamo quell'idea super azzardata o fuori dagli schemi in riunione, anche sapendo che quasi certamente potrebbe essere bocciata dal capo. O ancora, nel privato, proviamo a cucinare una nuova ricetta complicatissima per cena, pur sapendo che potremmo dover ordinare una pizza di ripiego alle 9:00 di sera. È un bellissimo approccio alla giornata. Facciamolo, ecco. Non per cercare il successo clamoroso immediato, ma solo ed esclusivamente per il puro gusto di allenare il muscolo dell'apprendimento. Facciamolo per disinnescare quell'ansia tossica da prestazione e per dare a noi stessi finalmente il meraviglioso e umanissimo permesso di essere dei gloriosi e imperfetti principianti. Sarebbe letteralmente il modo migliore, il più sano per inaugurare e rientire con orgoglio la premissima riga del nostro nuovo diario degli errori utili. Un esperimento controllato in laboratorio per raccogliere dati fantastici sulla realtà. Un esperimento, insomma, perfetto per iniziare la giornata con la marcia più alta possibile. E con questo grandissimo invito all'azione, pieno di energia costruttiva e vibrazioni positive, si chiude ufficialmente la puntata di oggi. Una puntata decisamente terapeutica, mi sento già più leggera. Ricordiamo che siamo ora su Pix Radio e questo era il vostro Pix Morning. Grazie a tutti per essere stati con noi. Buona giornata e buoni errori a tutti.